rugăciune pentru sine cea tainică și indefinit de adâncă. Doamne Iisuse Hristoase, logosul Dumnezeesc cel întrupat, te iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește-ne puterea de a trece peste șerpii ispitelor și peste scorpii gândurilor, care sunt rele, aruncate ca niște sulițe de foc. Premințile și inimile noastre, încât să dobândim ochiul minții cel străvăzător, care te vede pe tine, lucrând în toate, așa cum ai zis că vezi pe Tatăl ceresc lucrând. De aceea, lucrezi pentru noi toate cele bune. Ne consolidez în virtuți cu puterea rațiunii devenită faptă ca să imităm pe sfinții care ți-au bine plăcut să-ți urmăm ție purtându ne crucea neamului, să vietuim plăcut lui Dumnezeu Tată, să ne dovedim vrednici de jasfa ta pentru noi, să eliminăm orice gând rău, orice amintire, orice imagine care să ne îndepărteze, sau să ne separe de tine. Doamne, Iisuse Hristoase, Logosul Dumnezeiesc, cel întrupat, proneia cea Dumnezească, Cel care cărmuiești Dumnezește Cerul și Pământul, Cel care ne dăruiești dogmele dreptei credințe în minte. Te iubim, te slăbim și te rugăm, separă pentru totdeauna sufletele noastre de începătorul răutății, de tiranul cel nevăzut, care omoară sufletele cu ajutorul sinagogilor satanei. Dăruiește-ne lui Moise care separă apele mării roșii ale lumii acesteia, adică darul deosebire duhurilor, ca să avem cugetarea cea binecredincioasă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 la cea de-a doua venirea ta, să te putem cu cinste întâmpina. Doamne, Iisuse Hristoase, Cel propovăduit de proroci, Mesia cel adevărat, te iubim, te slăvim și te rugăm. Deschide-ne inima cu legea iubirii scrisă în ea, ca să dobândim desăvârșirea dumnezeiască,